От Гівнюк, то були не Ясикові бабки, а Славикові. Ясику взяв у нього під розписку, бо нам так чи інакше не вистачало. Макс, нарешті не витримавши, долучився до розмови. «Гівнюк, ми віддали йому ті п'ятнадцять штук ще до Ясикового похорону, а він тепер намагається нас підставити». «Ви віддали йому бабки, які отримали від Ясика?» Жанна приголомшена нахабством Слава, коли перше виявила якісь емоції. «А вже ж», – підтвердив хлопець, «а що ми мали робити? По-перше, була розписка, але розписка – фальсифікація, і навіть суд не візьме до уваги, а ось зв'язки важить більше. А які в нас із скатують зв'язки? Ніяких». Ніхто б за нас не підписався, якби нам раптом заманулося залишити собі ті бабки. Жанна пирснула. А які ж такі зв'язки у Славик? А Звідки нам знати? Гроші були не наші, а за половину суми будь-хто погодився б їх з нас вибити. Гаразд, пропустимо, що Ясик того вечора не бачив нікого з вас. Оля напружилася. «Тоді з ким він міг зустрічатися? Може, з продавцем тієї золотоносної лінії? З Тарасом? Ні, виключено, запевнив Макс. Тараса не було на тому тижні в місті, до того ж Ясик уникав його, бо не мав потрібної для остаточного розрахунку суми. Він збирався того вечора зустрітися з кимось, хто обіцяв йому позичити решту грошей. Але що то за людина, він уперто відмовлявся зізнаватись. «Що ви взагалі до нас причепилися?» Катерина роздратовано перервала брата. «Щого це ви взяли, що того дня з ним на дачі була я? Зрештою, я була не єдиною його коханкою. Яси кохав мене, але теж зраджував. Незадовго до смерті в нього з'явилася якась Марина». Я бачила фотографію, на якій він обнімав цю шльондру, а на звороті був напис Ясик та Марина на порозі тісного знайомства. Чому б вам не порозпитувати цю Марину? Може, він саме її завізив гроші. О, як ти заспівала! Виявляється, не так він тебе й кохав, Жанна й собі закурила. А може, то була стара фотка? Ні, на ній автоматично вибила дату. 15 вересня 2000 року, заявила Катерина. Я добре пам'ятаю, бо 16-го в мене день народження. І як Ясик це пояснив, поцікавилась Ольга. І справді хвилювала, що він виправдовувався перед коханою жінкою. Сказав, що вона йому потрібна по роботі. Дівчина забула про істерику і намагалася бути переконливою. У цієї Марини було набагато більше мотивів його позбутися, ніж у нас із Максом. Що ж, тоді підемо її шукати, але ми ще зустрінемось. Жанна докорила і підвелася з канапи. Може, підкажеш, як знайти цю Марину? Нас не познайомили, тому вибач. Господарі з явним полегшенням провели гостей до виходу, і навіть рада відповіли на останнє запитання. «А де ваші меблі? Не встигли завести? «Навпаки, довелось продати. То у вас круто?» «Тоді не раджу вплутуватися у неприємності і сваритися з людьми, що мають зв'язки». папа, -па. І Жанна потягла Ольгу до ліфта. Його номер вона знала на пам'ять, бо протягом трьох років то був її номер телефону. Взявшись за слухавку, Жанна вкотре подумала, що якби не Зоя, вони з Ілею й досі могли бути разом. Зоя була давньою знайомою, і зійшовшись колись, вони з нею підтримали той особливий різновид дружби, коли подруги радше відчайдушно зазрять, ніж симпатизують одна одні, подругу Жанни ніколи не було, тому склалася так, що Зоя стала її єдиною наперсницею, і саме їй вона переповідала свої поневіряння у пошуках справжнього кохання.